Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah ashhadu an la ilaha illa Allah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Wa Maulana Muhammad wa ala wa ashabihi wa khada bi hadis wa ila yaumil qiyamah Ibu-ibu bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat yang dihormati di kasih sekalian terlebih dahulu merah sama-sama kita majadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana digelimpah dari kurnia-Nya pada pagi ini kita bertemukan kita sekali lagi dan dapat sama-sama kita menyambung kuliah subuh. Bungkumu gel pertemuan kita dan kuliah kita Insya Allah akan mendapat keberkatan dan pada doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik adapun pada pagi ini Insya Allah kita menyambung takbiran surah Luqman yaitu ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamdatu ummu wahna ala wahdih. Wa bis-salihu fi amani an ashkuri wal walidaini ilaial mufir. Wain jahadak Allah untuk syirik dengannya. Kalau tidak dengan ilmu, maka tidak akan dapat. Dan mereka di dunia ini sudah diketahui. Dan engkau harus mengikuti orang yang mengikuti Allah. Tetapi Ayat 14 hingga 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah Dan menyapihnya akan menyusuhnya dalam dua tahun Bersyukurlah kepada ku dan kepada kedua orang tuamu Hanya akulah tempat kembali dan jika keduanya memakaimu untuk mengkhusukan aku dengan suatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Namun bergaullah dengan keduanya di dunia secara baik. Itulah jalan orang yang kembali kepada, kemudian kepada akulah tempat kamu kembali. Lalu aku beritahukan kepada abmu. Apa yang dulu kamu kerjakan, Baik Pada kuliah lepas ke muslim dan muslimah kalian Kita bicarakan Kisah Luqman Yang disebut namanya oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Kan dia mempunyai sifat-sifat yang tertentu yang kita pernah sebut pada kuliah yang lepas. Di sini kaum muslimin dan muslimat Allah Taala menarik perhatian kita semua. Bagaimana Luqman seorang hamba yang tukang kayu, seorang hamba abdah, tukang kayu. Yang mana diberikan oleh Allah Taala al-hikmah, yakni kebijaksanaan dalam urusan hidupnya. Dan pernah saya ceritakan dulu Lokman Komusini dan muslimak kalian Kebijaksanaannya Yang diuji atau diuji Oleh majikannya Ketika mana Majikannya menyuruh Lokman Memelis Seekor kambing. Lepas melis Seekor kambing, majikannya Menyuruh Lokman mengambil Jagi yang paling Baik dan bagus Maka Lokman mengambil hati dan hijau Pada hari lain pula Majikan yang nyuruh Lokman beli kambing Barangkali majikan yang tukar makan kambing Barangkali Maka selalu ambil jajah yang seburuk-buruk Maka Lokman pun ambil hati dan hijau juga Maka berasa keherananlah majikan Bila aku suruh ambil daging baik, kau ambil hati dan lidah. Bila aku suruh ambil daging buruk, kau ambil hati dan lidah. Apa maknanya? Lalu Luqman beritahu pada majikan Dia kata, hati dan lidah ni lah. Yang sebagai tanda manusia tu baik. Dan hatinya dan lidah ni lah. tanda manusia tu lihat. Atau hatinya busuk, uh, baru majikan dia sedap. Jadi kalau kerja tanahan itu Allah Taala rahmatkan dalam Al Quran bagaimana Luqman mendesaksi atau menidih anaknya. Di antaranya pada bulan yang lepas Allah Taala pemuslim dan muslim akhirnya kita baca permanya. Wa ilqala lukmanul ibdihi, wahai yadhu ya, ya buneeya. Jangan syirik billah, Inna syirka la 'azim. Dan ingatlah tak kaya Luqman memberi nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah kamu syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ayat ha, ni kita dah uraikan pada bulan lepas. Ha, baik. Ha, jadi pada pagi ni kita sambung wa wal wal wa wassal wa wasaina al insana biwalidayhi amala abu wa ahna dan sesungguhnya Allah taala kata Luqman beri tahu kepada anaknya memerintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya karena ibunya telah mengandungnya dengan keadaan lemah dan dibersama lemah dan ibunya menyusuinya selama dua tahun oleh itu bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua bapamu dan sesungguhnya kamu semua kepada akulah tempat kembali ha, baik kau muslimin dan muslimat sekalian memang tak dapat tidak lari kau muslimin dan muslimat sekalian perintah daripada Allah Taala kewajipan taat kepada mak bapak bahagian disebut dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa dengan redha Allah Taala ini bersama dengan keredhaan mak bapak kalau mak bapak tak redha kau muslimin maka Allah Taala pun tidak redha. Antu Itulah ketinggiannya mak bapak. Jadi kaum muslimin dan muslimat banyak ada hadis. Sebagaimana ada sejarah menceritakan ada sejarah menceritakan Abdullah bin Sad. Ada sejarah menceritakan kaum muslimin dan muslimah kalian iaitu Akrimah macam-macam sejarah. Jadi kan asyik dehaska kepada mak bapak dia, ibu dia sampai dia mati tidak boleh mengucap. Ada dalam sejarah. Tapi yang paling masyhur arah sejarah dia dikemukakan Abdullah bin Adam. Kamu semua dan muslimat kalian, tidaklah Abdullah bin Abdil Salam kamu semua dan muslimat kalian dia mendaki mak bapak dia tidak. Dia tak dahaki ibu dia. Tapi kaum muslimin Ibunya amat terasa Tentang perbuatannya Baik Terasa bagaimana kaum muslimin Dalam muslimat kalian Dia sejarah menyatakan Ketika Abdullah bisalam Sudah bercakap dengan ibunya Lepas cakap dengan ibu dia Dia cakap pula dengan isteri dia. dia tinggal ibu dia sejak Dia cakap dengan isteri dia ialah benda-benda rahsia kamu sini yang sembunyi tak nak cakap dekat ibu betul dan betul jadi perbuatkan ditinggalkan ibu betul sekejap ibu diterapi kes tu yang kamu sini nak musymat kes tu je tak ada dah inilah dah ke mak bapak dia tak ada tak ada kamu tu bapak dia, cakap, uh, pasok, dia cakap 10 pasok, tak ada fasof di kat tak ada kes tu ibu dia meras orang tua dalam kaum muslimin ya Allah kita maaf cakap dia dia mudoh sangat berasa hadir kita maaf le cakap pun kaum muslimin dan muslimat itu sebab ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kata beruntunglah seorang anak yang dapat mak bapaknya di masa tu hadir jadi, menjadi persoalan di kalangan ulama-ulama Bicara -ulama, tak Kenapa Nabi sebut di masa tuan? Dia tak kata, beruntunglah seorang anak. Yang boleh membagikan mak mak mak ni di masa mulu. Dia sebut masa tuan. Sebab apa ya? Maka di kalangan ada ulama membahaskan masalah tuan. Sebab manusia ni tabi'ah dia. Bila makin tua, makin tua, dia mudah beratasi. Betul ke tuan? Aini ha, semua tak ngaji <t complitulah> <Bilal> <Lezir> <tie? tie> betul lah komodial lagi, betul tak? Tambah menganggur? Dah. Ini mana betul lah komodium. Fikir dia buat selepas. Alutsista ini betul lah. Tak kata nabi soslam beruntunglah seorang anak yang boleh Bagiakan mak dia, ibu dia, ataupun ayah dia masa itu. Woah. Jadi komodium dan komodium mak kerja, tapi sejarah ini dipertikaikan ketolhannya. Ah, ha, kerana dia petikai Tapi sebagai titel sebagai pengajaran kaum muslim, abdullah bin salam tak pernah dapat kemal. Cuma pada itu sahaja dia cakap dengan isteri dia, mau dia bila dia nak mati kaum muslimin dan muslimatlah kasihnya. Muslim, Atau saya dalam kasih para ulama tidak dikasih kesedaran sama ada betul ataupun tidak apabila dia ajar dia dua, dua kalimah syahadah akan diajar lima kalimah thayyibah dia tidak boleh mengatakan dua kalimah syahadah itu berat gitu lalu kaum muslimin dan muslimat pula mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu apa yang berlaku kaum muslimin Rasulullah kata pergilah jumpa ibu dia pergi jumpa ibu dia cuba ibu dimaafkan ha padanya Orang pergi jumpa ibu dia. Ibu dia tak maaf. Oh berasa hati tu. Oh, berasa hati tu. Ah, tu. Jadi kau muslimi dan muslimak. Ibu tak rasakan. Rasanya ubur ibunya. Kita bahas saja sudahlah. Umburkan kayu api. Ini dalam sejarah. Lalu kau muslimi dia. Umburkan kayu api. Barulah ibu memaafkan. Ketika tu hijau dia berrembut. Untuk menuturkan kalimah kayu Ah, Haa ni kau musimida. Baik Satu perkara lagi Satu hadis juga Yang diruayahkan oleh Al-Imamul Bukhar Haa Oh ni Dan muslimat kalian Habis ini dia jaga Cuma Kata Imam bukhari, Seorang anak Jangan berduka cita Seorang Bekat anak Seorang itu Jangan berduka cita Kalau anak Dia pernah jahat kepada dia Kalau dia juru Pernah jahat kepada mak bapak Seorang ini Keparah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu jangan dia diperasahi, jangan dijuk kita. Kalau dia ada anak, anak dia zakar pada dia. Jangan begitu. Kalau dulunya dia pernah dakwah pada bapaknya. Ha, itu sebagai kafarah bagi dia. Ha, ya. Okay. sebabnya dan firman Allah Taala, wa wasaina insana biwalidain. Hamantu ummuhu wa nahla ada wa'd. Dan dia kata luqman bahawa Allah taala telah mengasiakkan pada musyrik, berkata pada musyrik hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Karena ibu itu mengandung kamu dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Aku maksudnya lemah dan bertambah lemah. Kamu sini dan simak kelihatan. Di dalam ayat Quran yang lain dalam surah Al-Ahqaf dalam surah Al-Musymin dan Musma'alah Al-Ahqaf ada menyebut Pusinan mengandung. Azzi ulani mengandung 9 bulan. 9 bulan tu kaum muslimin dan muslimat kalian ialah proses mengandung biasa. Tetapi disebut dalam Al-Quran wa hamluhu wa fittalu Dalam surah Al-Musymin dan Al-Ahqaf ada menyebut Wahamluhu, wafitalhu, sada tuna syara. Menandunya, menyusunya dalam masa tiga puluh bulan. Tiga puluh bulan ni berapa? Ah? Ya? Ha? Dua tahun, dua tahun setengah. Itu masuk mengandung dengan menyusu. Baik, menyusu dua tahun, menyusu dua tahun. Jant mengandung enam nabu, bulan. Asujo ah, kaum muslimin. Ah, jadi wan mengandung sembilan bulan. Jadi disebut daripada al Wamilu wa bisalun -wa telah sunat syara. Ibunya mengandung dan menyusunya selama tiga puluh bulan. Itu dua tahun. Semua. Tapi kaum muslim dua tahun itu adalah menyusui. Itu adalah Maka di mana setengah lagi enam bulan bahwa di para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan perbuatan itu tak so, dikira itu anaknya. dia kalaulah dia itu mengandung 6 bulan dia dah anak sah ha. ha. hmm. dia tapi kalau muslimin dan muslimah dia berkahwin 3 bulan belum semput terlebih anaklah hmm. Ini memang buat pujik RMK9 dulu ni. Ya, <tik> Haa, jadi dia. Quran ni samsi ismu. Ibn Abbas mengatakan Bila kata salah sunnah sahra. Nabulan itu kata Ibn Abbas. Al-Imam ni syafi'i moyuk. Orang pendapat ni. Bahawa dia Itu seorang itu anaknya. Yang anak itu betul. Apabila dia mandi 6 nah bulan. Lepas tu dia melahirkan anak. Itu anak dia. Itu adalah tahap yang pertama Kadang-kadang kau muslimin Bertambah lemah Itu sampai 8 bulan 7 bulan 9, 9 bulan ha. Itu dikatakan Warnan ada wani Warnan ada bulan Ada wani Kadang-kadangnya -kadang, bertambah bulan lagi Kadang-kadangnya kaum muslimin dan muslim Lebih daripada 9 bulan Tapi di tempat situ ni tak ada Dulu kadang-kadang tahun wajib komersi ini dan musim akalian tak ada teknologi yang moden, jelas. Ha, Abang, ha, baik. Ha, Alkam kita tak kita tak mengandung komersi ini dan musim akal. Pembohong ini lah ha, Baik. Saya baca satu hmm, buku komersi ini dan musim akal. Tapi ini dalam bahasa Arab ya tentang permasalahan atau ini ibu mengandung ini. Yang pelak yang tukar karang ni dia lelaki. Dia tak perempuan. Masa dia pula bahang pula sama muslimat. Ah, dile. Tapi kefahaman dia ni ke muslimin dan muslimat kalian. Dia kata, kenapa ya Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal dan yang maha agung ini mampet ke? Diberikan perempuan yang mengandung, dia tak berilahi mengandung. Ah, ha, benar tak tuan, tuan tadi kecuali mengandung tak tanggung beranak masih aku ni kau muslim dan muslimat segala. Ha, Itu tu tak Buat dia pun buah benci gerpan dia. Faham? Ah gitu. Jadi kau muslim dan muslimatnya. Kenapa tak diberikan kepada lelaki? Tak beri kepada diberikan kepada ibu. Okey. Ada berapa jawapan di kalangan ulama? Yang pertama keistimewaan perempuan. Ha, ah pertama keistimewaan perempuan Allah taklah jadi perempuan ni ialah keistimewaan ni ialah kabah dan habang kabah dan tak habang kadang dia lelaki itu mengandung tak ada zuriat dia akan tahu itu kagaknya bertimbang terdapat sebab lelaki buat mengandung kamu semua dia tak sabar gugur tak maulah Aha, begini. Atu sebabnya kata ulama terakhir disebut perkataan ibu dalam dalam dalam dalam ini kamu, kalian perempuan musuh, dalam bok mengandung Allah wabar memang tiap dituhan berita al quran tiap kabar dalam bok. Ha. Tapi ada juga kesinian laki daripada perempuan. Betul betul. Ah ha, dalam bok sabon. Kalau bak tolok, perempuan tak sabuk. Bak tolok atau cerai ini diberikan kepada lelaki. Tak beri kepada perempuan. Ah ha, dia. Sebab lelaki masang dan sabar dalam bak cerai dan tolok ini. Haa, belan-belan masang dan sabuk jatuh juga. Kadang-kadang, takkan bersenang-senang. Kalau diberikan kepada perempuan tolok, hak tolok dan cerai. Abang nak jamaah sangguni budirlah. Sebab perempuan buat kita sabar buat suka makrin. Percayalah. Ha? Ah, ha, betul. Itulah Kata isnuan Allah dah hebat, dan hebat Allah subhanahu wa taala. Betul betul. Ah, ha, balik suruh malam sikit. Nak apa? Betul tak? Ha, ah, dia lebih kawan sikit. Tak apa pun. Ini tinggal, sikit Belang-belang kau ya? mesti dan dengar simak kalian. Segar ke waktu, kadang-kadang dia minta kezar. Dia minta kalau segera bencana diri tak nampak dia perlu kali pengurusan. Ah ha, itu bagi lelaki itu dia. Anak ha, punya habis ke bulan Ramadan ni pun mungkin dan musim mak. Ah ha, ya? ha. okay. yang kedua kamu semak kalian. Dia mengatakan itu sebabnya. Okey. Ini duk do kata doktor Sheikh Nasailwah. Okay, Azizulwah. Bagi lelaki yang keras depa laki yang keras yang selalu kamu tidak apa ni le... benar sikit-sikit nak berbalah dengan isteri Kalau nak tahu so, nak meleguhkan hati seorang lelaki. tolonglah dia pergi tengok pergi lihat pergi hadapi isteri dia ketika melahirkan anak ha ni nasihat betul-betul ah dia Betul kalau Muslimin dah bercakap, saya baca buku itu Saya ada tiga orang anak ha, Semua saya tengok belakang ha, Tak sambut jadi, tengok je lah Berjaya-jaya Jadi nak, apa perasaan Dr. Sheikh Nafsh'ilwan Yang mengatakan bagi lelaki ni Dia nak sayang-sayang ke isteri dia Tolong tengoklah lah masa isteri dia beranak Bagaimana kalau sekarang suami tak rajin tengok isteri dia beranak, lima tak nampak di mana kasih sayangnya sebenarnya. Oh, kalau begini kaum muslimin dan kau muslimat, lihat, ha, tengok Allah terhasil semua dia. Mesti dapat abang, mula maaf, mula lumaku. Dia, tu, tu, abah, bro, ma dia, lah. dia, nah, laki -laki. Abah, laki -laki. Tapi, kadakan, dia, berhati, ha, Ati, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, ada dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, amal ibu wahna ala wah wahni umur wahna 9 bulan ala wahni iaitu 17 8 bulan 9 bulan kalau lebih dari itu Baik, abeh. Lepas dah beranak pembulung dan muslimat kelihatan. Ah, Allah Taala nak tarik perhatian maknise tentang ibu dan bapa. Wa quluhu fi amali. Dah lah beranak kena jaga pula iaitu menyusunya selama 2 tahun nama 2 tahun. Alhamdulillah. Okay. Bayangkan kalau kamu nak bagi bertaw 2 tahun, subhanallah ya wa akbar. As-Siba kata benarlah kata tadina Ali radhiyallahu anhu. Ah, bagi jika anak ni kau muslim jadi tiga perkat kepada mak bapak. Kata Ali. Bagi jiddi anak kami ini ada tiga peringkat Yang pertama itu mak bapak jadi hamba, anak jadi tuan. Ini kata Tarih Na'ali. Peringkat pertama, Iaitu biarlah anak daripada mulai lahir sampai di mumayis. Dia boleh bertikah. Bila sampai mumayis, anok mulai lahir sampai mumayis. Dia jadi tuan, mak bapak jadi hamba. Betul tak betul? Dia tak boleh tidur, kita tukar hati. Dia begok, kita tukar batu. Bukan dia Tuhan. Mak bapa jadi hamba. Tapi jangan jadi hampir sepanjang masa disebabkan anak. Pada umur enam tahun. Sampai dia balik. Dia sudah meyukkan balik. Mak bapa jadi tuan, Dia pula jadi hamba. Mak bapak suara dia. Kerah dia. Ajar dia. Anak jadi hamba. Mak bapak jadi Aku bila umur sudah meningkat balik. Ya. Sudah balik. Kata Salina Ali. Iaitu jahilah dia. Sebagai teman dan kawan. Oh, cantik kamu tu. Ini dah Tua-tua pun tua jadi hamba. Anak juga betul tak ha, betul. Ini dia masalah. Ya. Ha, baik. Nak menarik patian bahawa sungguh wafatnya di si, al -mai. bahawa sungguhnya, iaitu apa nak kata? Ada istilah lain kamu jin dalam bab ini. Atau sebab menisunya anak itu selama dua tahun. Atau sebabnya kalau anak itu dah dua tahun lebih, lepas lepaslah disudut. Beritulah yang boleh kamu jinat, jangan menerima kena. takak kajian, wallah tidak tahu dalam bah ini ada tengok pendapat mengatakan kalau sudah dua tahun susu daripada tidak molek dah dia campur dengan benda yang lain ha, itulah tiba Allah Subhanahu dan di sini juga satu dalil boleh dikatakan karibu aqtu fi ayman amali maka demi nusunya sama 2 tahun maka itu sebabnya ulama-ulama di kalangan fuqaha menafsirkan ialah ayat ini cuma menceritakan tentang bagaimana hak bau ibu menyusu anak selama dua tahun dan ulama lain mengambil jalan dalam bab ini kenapa disebut al-mai nak menunjukkan ialah iaitu yang menyapikan baksu tua ialah dua tahun dua tahun ah ha. hendak menyapikan baksu tua iaitu budaklah atrul iaitu dikatakan anak susuan ni umur dia 2 tahun ke bawah ke bawah betul ah begini 2 tahun ke atas tak jadi susuannya Ah ha, itu buat. Ah ha, itu sebabnya ada satu kitab. Satu kit satu kitab. Namuk kitab tuh furu'ul masail. Maksud terbelajo dulu kau mesti furu'ul masail, kerang tak ada dah kitab tu. Furu'ul masail, cabang-cabang masalah. Kalau tak ada masalah, dia nak buat kemukakan masalah jadi bermasalah. Bimbang? Ha, nama kita tu kalau ngaji maju ponok dahulah Poro'ul Masa'il Iaitu kita cabang-cabang masalah Tak ada masalah Dia sendiri yang bukakan masalah Akhirnya dia bermasalah kan? ha, Dia disebut Apakah hukum Apabila seorang isteri Yang geloncuh nafsunya Memita akan kucu isteri Hingga kenyap Maka dia kata Jadilah susuan kena tolak dan cerai. Sesuaham berbasah orang dia. Betul, -betul. tak? Ha, ini sesuan ni amai wa tawin dia kamu semua faham tak? Ah dia. Bila pitak ke kamu sini, kalau suami tak susui isterinya tak apa kena. Jadi kenalah parah, yakni kena pisah, kena jadi sesuan dia. Ah ha, sesuan mendunya ya Allah. Dia, oh, muslim, dah semua dah kamu sini dalam kesemak. Ah begini. Ah dia dah dia 2 tahun je. Ah dua tahun ke bawah. Ah 5 kali punya. Ah ha, baik. Ah ha, tu dalil cukup kuat. Oleh itu kejadiannya anak-anak asalkan siapa yang dia kau mesti yang mencipta kalian. Anis fur li wali wali ja'il al-ma'ruf. Okey. Tuan-tuan tengok pula dalam satu kitab Al-Azhar dijadikan manusia itu kelukta khuluq menjadikan -ah. manusia manusia ini ni semua jadi kelukta sifat manusia susah kata orang ustaz ada orang tak susah anak raja tak susah siapa kata dah Profesor Dr. Hamka may Allah taala semua orang merasa susah dibilang kadangkala itu sebabnya terdampak dia kata kenapa apabila seorang ibu itu mengandung anak itu duduk di dalam peribu dalam keadaan ada menyongsang, ada apa lagi melentang ada menenang apa sebab apa berlaku berlaku ha, Profesor dia suarkah, itulah kenapa kesahnya seorang anak yang ibu. Dia duduk merentang kerana nak duduk selesek. Duduk dalam tudah tak reseh dah semua Bila menendang bila cari yang dekat. Katanya orang perempuan kalau musim kalau banyak sangat anak dimenendang dekat perut ini anak laki. Allah laki saja kalau menendang perempuan sila musim akan. Tidak, dapat dicabu